kikerült a sűrűből, a sötét A törtetők számára láthatatlanná vált, mert lefoszlott róla a stréberségnek az idéző formulája, amely lénye alacsony rétegeiből azok alacsony rendőségét provokálta. Megtalálta tehát az irigység ellenszérumát, anélkül, hogy elfolytásokkal, önkínzással kellett volna erőszakot vennie önmagán és embertársain.